Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromeho od narození. Každý den ho posadili u chrámovy brány, který se říká krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana prosil taky je o Almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zlak a řekli, pohled na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstan a chod. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromem upzpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vesel s nimi do chrámu, chodil, skákal radosti a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chváli Boha, když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasly a byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Milí bratři, milé sestry, před krásnou bránou sedí žebrák. Krásná brána, tak se nazývala jedna z těch vchodů do Jeruzalémského chrámu, kudy denodenně proudili poutníci a místní. Ano, krásná brána, opravdu se to takhle jmenovala. Dneska sedí že bráci asi jinde, kde sedí, kde ji vidíte? No, například na turistických místech, tam, kde je hodně provozu, nádraží, nejsme daleko od nádraží, tak můžeme ji najít. Přímo před kostelem, <kly> to se v Čechách nevidí tak často, ale i toto, se stává v doměnku, že ty, kdo vycházejí z kostela, asi budou mít trošku měkčí srdce. V médiích se čas od času objevují nějaké zprávy o <coughs> životě, o skutečném životě těch, kdo Vyprosují o tady na veřejných místech. Že to vůbec není jednoduché, že málo kdo to může dělat sám, ale je odkázán na kamarády nebo na organizovaný zločince, který ho umístňují a berou procenty. A často se potkávám s lidmi, kteří říkají, ne, já už nic nedám, protože já jsem četl toto a toto. Na druhé straně existují jiné pokusy vrátit těmto lidem důstojnost. Určitě jste měli také v ruce někdy časopis Nový prostor. Tedy prodávají ti, kdo nemají bydlení, a také píšu do tohoto časopisu a objevuje se tam i jejich pohled na svět. Tento časopis má přesný režim, nebá se všude žebrat s tím, ale dá se prodávat jenom na, určitá, na určitém místě. Tam smějí. Prodávat nabízet časopis a nikoliv žebrat. Před krásnou bránou sedí žebrak. Je to normální situaci tehdy a tam před krásnou bránou mohl čekat dary těch vcházejících lidí. Ale podstata věci, tehdy i dneska, je, že on sedí právě před chlámem, před vchodem, nikoli uvnitř. Uvnitř kostela je vše v pořádku, ale venku jsme konfrontovaní s krutou realitou, s chudobou, nemocí, utrpením. Je to velká ironie, že ta brána se akorát jmenuje je krásna. Je ovšem krásná pouze pro toho, kdo může k ním vyjít. Onen žebrák nemůže. Hned z dvou důvodu nemůže. Jednak je chromý, nemůže chodit. Naštěstí má některé přátelé, který mu každý den tam přináší na svoje místo. Ale dovnitř chrámu O přece nepouští. Vždyť jako postižený člověk, to je to druhé, nemá v chrámě co pohledávat. Nezbývá mu nic jiného, než sedět před chrámem a čekat na lidi, kteří z něho vychází. To je ten způsob, jak i on může participovat, účastnit se Boží milosti, sedět před bránou a přijímat. Ale tento příběh, který nám vypráví Lukáš v a apostolských, tento příběh má ještě druhou stranu. To jsou ti lidé, kteří kolem toho žebráka přechází. Spravidla vychází z chrámu, kde právě poslechli pěkně kázání o božím království, o tom, že Bůh jim chce být blízko, o tom, že k lásce a bo k Bohu patří také láska k blížnímu, o tom, že hospodin nechce obětě a rituály, ale milosrdenství. Oni právě vychází z chrámu z té krásné prány. A hlen, mimo kostel už je ten svět tak krásný nikoliv. Zde mají příležitost svou víru osvědčit. Zde mohou ukázat, jestli to myslí vážně s tou láskou. Zde se má prokazovat lásku a milosedenství. A almužná ten malý dárek, je velká příležitost k tomu. Bůh jim dává příležitost činit dobro. Pro zbožné lidé mají almůžně velký význam. U proroka Ozajáše dokonce čteme výrok hospodina chci milosrdenství, ne oběd. Poznání Boha je nad zápalnymi obědy. A úhrn milosrdenství je dávání almůžny. V hebrejštině mimochodem máme stejné slovo za almůžně sedáka jako slovo za Spravedlnost. Naše slovo Almožna pochází ovšem z řeckého textu Bible. Elemiosíně znamená původně soucit. Almožny jsou soucit, slitování. Záleží tedy víc na pohnutkách toho milosedenství. Ne tolik na účinku, a to, jestli je to efektivně, co dává. Pro toho, kdo dává, je to ještě důležitější, proč to dává, než to, co dává. Proto to není správně, když se často mluví o almužnách po jako o v částkách, které na základním problému chudoby nic nemění. A možná v biblickém smyslu nechce být řešený sociálních problémů, ale představuje příležitost činit dobro. Dečka. Kdo dává, dělá něco dobrého sám sobě. A nad každým žebrákem, který ho potká, se může radovat, nebo mu dá příležitost udělat něco, co se líbí Bohu měli bratři, měli tento systém sociálního zabezpečení opravdu fungoval. I ta chudá vdova něco dává. Když opravdu každý něco malého dá, může to fungovat. Ovšem, přestalo to fungovat při příchodu kapitalismu, když Lidi se začali dívat jinak na peníze. A možná, už není ta příležitost, ale a možná je to, co zbývá. Když se příjmy celé nekonzumují, tak můžou něco investovat. A investovat se dá nekonečně. A získat z toho ještě víc. Tak a možná už je... Jenom ta malá částka, která zbývá a ta pochopitelně na sociální zabezpečení stačit nemůže. Ale o to tady v tomto příběhu ani nejde. Jenom jsem vám chtěl vysvětlit, proč tady nejde v první řadě o tom žebrákovi, když Petr a Jan přichází ke chrámu. Oni jsou připraveni na to, že tam jsou žebráci a že Bůh jim dává příležitost něco dobrého učinit, ale v posledu pro sebe. Ti, kdo žebrákoví před krásnou bránou něco dávají, dávají to, aniž by se na něj dívali. Tak to má být. A proto má žebrák zrak upřený dolů. Bída nemá jméno ani tvář. Tvář. Bída je anonymní. Se žebrákem se nemluví, ale házejí se mu peníze. Na druhé straně žebrák má nárok na podporu, současně je však vyloučený. Žid dostává almuzně právě proto, že nepatří mezi nimi, lidé se mu nedívají do tváře a samozřejmě se zmrzáčení a postížení nepouští do chrámu. Vyli bratři měli sestri, není to úplně zdálený od naše dnešní dacovské mentality, se myslím. Díakonické projekty Charity pro postížený je spousta. A my se vyznáme na dáry, podporujeme ty nejefektivnější a nejlepší projekty, odpočítáme své dáry z daní, posíláme ji přes SMS nebo můžeme je přímo sražit ze svého platu. To jsou ty naše způsoby dávat. Možný. Odborníci mluví dokonce o trhu s dary. Charity nabízejí a darce poptávají. Charity nabízejí konkrétní projekt a já si ho vybírám, abych ho podporoval. Dnes je opravdu jednoduché prokázat obětavost. Všude máme příležitosti. Ovšem, přijím lépe, je organizovaná charita, tím více se ruší vztahy mezi dárcem a příjemcem. A tak to je, tomu je možné, že na jednom místě je perfektný zařízený diakonie a vedle toho existuje nějaký místní zbor a ty dva vůbec nejsou propojení, kde nej jsou v církevním společenství v našich kostelech. Tak to je ta zadní odvracená strana našeho velké, naše velké obětavosti a úsilí naše společnosti na oblasti Charity. A vrátíme se k tomu příběhu. Když zrovna potkávám já takového žebráka, třeba před nádražím, tak si přece říkám, no, radši ty svoje peníze používám tomu, abych podporoval diakonie tam slouží profesionálně vytřičeně lidé, dělají mnohem víc dobro, než já můžu dát, dělat tomu žebrákovi, který stejně ty peníze propije. Já ani na ně moc nekoukám. A když se mi opravdu ptá, nemáte pro mě nějaké peníze, tak dokonce říkám, vymlouvám se, Nemám. Chceme dávat na dobré účely, jsme nároční a dáváme, aniž se díváme na konkrétního člověka. Dokonalým způsobem to děláme, děláme s daňovým dokladem, se státnými dotacemi podle principu subsidiarity. A právě ve srovnání s tím, se chovají apostolové Jan a Petr jinak. Chovaj se nečekaně. K chromi před chrámem se nedívá na lidi, od kterých vyprosuje dary. On má zrak upřený dolu. A Petr a Jan ovšem rusí jeho anonimitu. Chtějí pohled na nás, mu říkají, ačkoliv svou jsou vlastně na cestě k modlibě, začíná jen s ním rozhovor. A pak Petr mu říká: Stříbro ani zlato nemá. Postižený čeká nějaký dár, ne velký, ale aspoň něco. A když Petr říká, že nemá stříbro ani zlato, tak si určitě nemyslel, že žebrák čekal po něm zlatou míci. Chce prostě tím říct, penízy, peníze nemám. Tak jak to říkám já? Před nádražím? Nemám. Není to vymluva? Je to, jako když žebráku na náměstí na říkám, že zrovna tetna mám drobné. Ne, Jan a Petr nekončí tu větu. Nemáme, ale pokračují to, co mám, dám. Ve jménu Ježíše Krista vstan. Apostolové se potom snaží žasnoucímu davu vysvětlit, že uzdravený není jejich dílo. Církev jedná přece ve jménu Ježíše. On pomáhá. Kristus působí ve své církvi. Ve jméno Ježíše Krista nazareckého vstan a chod. Co to znamená? Ježíšovo jméno není kouzená formule, vykráču milé sestry. Není prostě pravda, že pouhým vyzýváním jeho jména by byla celá bída tohoto světa napravená. A přesto v tomto jménu je záchrana každého člověka. Ta záchrana tu je. Boží jméno v Bibli má jasný obsah. Jméno Ježíš. Znamená, hospodin pomáhá. A jak pomáhá Bůh? Tím, že Ježíš přichází za člověkem, dívá se na něj, přijímá ho jako chatrného a odvraceného řešnika a uzdravuje ho. Tak to líčí Evangelia. To je jakoby Ježíšova boží metoda. A také příběh o uzdraveným ve jméno Ježíše před chrámem, před krásnou bránou ukazuje, takhle pomáhá Bůh. Apostolové jednají přesně tak, jak Ježíš jim to předvedl. Sice nikdo nemůže učinit to, co Ježíš činí, ale v církvi se můžeme učinit, přistoupit, můžeme se cvičit, přistoupit k lidem tak, jak k lidem přistupuje Ježíš. To je tajemství Evangelia. Ježíš se na něj díval, Ježíš hledal ztracené, Ježíš lidi přijímal. A to je příležitost, milí bratři, milí sestry, která má církev. Bez ohledu na jejich materiální prostředky, tuto příležitost každá církev, každý zbor, každý křesťan má přijímat toho druhého. Evangelista Lukáš dost na tom trvá, že zde nejedná pouze Petra, ale on je tady pořád spolu s tím Janem. A když znáte nový zákon trošku, tak víte, že Petr a Jan to jsou dva odlišné proudy starého křesťanské, staré křesťanské církvy, které se dost líšily, dost někdy mezi sebou to jiskřilo. Ale tady je důležité, jsou spolu. Spolu na cestě k modlitbě a že i tady jako církev. Oni spolu chodí k modlitbě a také spolu hledí tomu chromému do tváře. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak, to zní zvlášť. Vlastně to nebylo potřeba se mínit o Janovi, který tam ani nic nedělá, ale je to důraz na tom, že jednají spolu. Není to nějaký výbor křesťanské služby, nebo nějaká diakonie, ale je to celá církev které se má zabývat chudobu. Tak když se to v průběhu posledních 20 let, stalo, že v naší církvi se poněkud odklonovaly sbory od profesionálních diakonických zařízení, tak tady máme tu výpověď, že to není úplně v pořádku, že je to úkol celé církví. Tak to má jednat, ne člověk, nebo tak má jednat apostolská církev. Církev skrz apostola Petra a ve jménu Ježíše Krista. Jde o to, že i církev může být bezradost. Bezradost. Bezradost. Bez I církev může být bezmocná na jedné straně ale zároveň na druhé straně jsou v této církvi zachranující možnosti Ježíše. A právě ona, ta církev, může lidi znovu postavit na no, Je to tady čteme. Tak, milí bratři, milí sestry, nemáme před sebou nějakou zbožnou legendu, jak prostě někdo konal zázrak z Ježíšovou pomoci. Je to tady docela Uče, poučení pro církev skrze apostoly vypráví Lukáš se konali mnoho konalo se mnoho zázraků a znamení a tento příběh nám ukazuje jak stříbro a zlato nemám, ale co mám to ti dám to je ten návod apostolovi Jednají v jim jménu Ježíše a tím dávají Bohu příležitost uzdravit tohoto člověka. Ani litost, ani solidarita tváři v tváři, bez naděje se od křestanu um, neřádá. To, co se čeká od každého slušného člověka, je litost a solidarita. Ale ve jménu Ježíše se k tomu Ježebrákovi brákovi má dostat nikoliv lidská pomoc, ale naděje v to, že Bůh každému člověku chce a může pomoci. Tak víc než profesionální pomoc i víc než litost a solidarita je to, že Bůh tohoto člověka má rád, a ti, kdo to nejlépe vědí, to jsou čenovi církvě. Zachránit svět není práce křesťanů, zachránit svět je boží dílo. V církvi jsou ale ti, kdo dávají božímu jednání prostor, vyzkoušeli jeho jednání na vlastní kůži a proto jsou schopni ho zprostředkovat jiným. A začíná to tím, že se toho chudého všímáme že mu hledíme do očí, že vidíme jeho potřeby, že už ho nadále nepřehlížíme. To je začátek. A potom teprve můžeme ho vidět tak, jak Bůh ho vidí. Ne tak, jako známe, jak to odpovídá našim zkušenostem nebo předsudkům, jako žebráka, jako toho, kdo nám dává příležitost si ulehčit svědomí, jako ten, kterému stejně není pomoci, nemáme ho, ale ani vidět tak, jak bychom ho rádi chtěli, jak to odpovídá našim patriarchálním představám, ale jako ten člověk, který ho Ježíš se všemi chybami a handicapy se i se svým říchem přijímá jako boží tvor. A potom máme se přirozeně zamýšlet nad tím, co já mám, co mohu dát? Tato otázka není samozřejmě, samozřejmá. Velmi rádi se usnadnujeme tento problém s tím, že své slitování přepočítáme v penízi. penízi. Přestaneme s tím schválně, ne stříbro ani zlato. Zapomeneme na ty peníze a zeptejme si, Přemýšlíme, co konkrétně Bůh a blížní člověk od nás čekají. Jsme nuceni přemýšlet, jak převést svůj souci do konkrétních praktických činů. Každý z nás o to má přemýšlet, co mám já, co může druhý potřebovat ode mě. Čas, sílu, důvěru po Odpovědi na otázky a pochybnosti, nebo jen gesto, vstažená ruka. Když začínáme vážně o tom přemýšlet, brzy zjistíme, že máme mnohem víc než peníze a že máme mnohem víc, než jsme si mysleli. Existuje ovšem významný důvod, proč rádi této otázce vyhýbáme se, když hledáme, co máme, tak třeba narazíme na to, co nemáme. A jako křesťany, který boží povolání bereme vážně, samozřejmě narazíme na hranice svých schopností a možností. Pochopme, že před Bohem Nemáme nic, co nemáme od něho. Že vlastně jsme sami tyžebráci. A to nám nahání pochopitelně i strach. Ale právě toto poznání je tak vzácně, totiž nám, nás otvírá Božímu jednání. A když toto dokážeme si dívat druhému do oči, Sami do zrcadla a otvírat se Ježíšovi, tak jsme asi schopni něco dělat. A bude, bu, možné budou věci, které jsme ani nezažili. Bude možné uzdravený, budeme schopni druhému dávat to, co máme. Neměli bychom se přitom příliš soustředit na nadpřirozenosti našich uzdravení, ale spíš vyostřit na naše vlastní možnosti přispívat k tomu. V těch biblických příbězích o uzdravení na tom totiž vždy nejvíc záleží, jak se dívat druhému do očí, jak ho vzpřimět, jak mu dávat ruku. Neduvěrohodnými, milí bratři, milí sestri, se nestaneme tím, když vykazujeme málo zázraků. Ale neduvěrohodnými bychom si mohli stát, když přehlížíme zmrzáčeny, ochromené a rezignované lidi před dveřmi našich kostelů. Našim úkolem a naši příležitosti spočívá v tom, že ji vidíme a svěříme ji Ježíšovi. Není náhodou, že uzdravený chromého našeho příběhu se uskuteční mimo chrám. Pro tělesné postiženy zůstaly tehdy dveře chrámu zavřený. To se s ježíšem změnilo. Žebák nechce projemit soucitu, ale chce být považován za člověka, chce být. Ve společenství a po svém uzdravení může spolu s Petrem a Janem vejít. Ježíš mu otvírá dveře do chrámu. Teprve teď pro něj stanou se dveři krásnými dveřmi, když už nesedí před nimi, ale může se nimi vejít.